А пастух наш бачив дівочу постать, як летіла лісом, яка ж чорноброва. Тетяна, кричить Мавра і сама стає. Мороз її приймає, і вона хреститься. Ось що гріх, що гріх стогне і звільняє крок, далі вже не годна. Було в четвер як на місці стали, а коли стали, Було вже по всьому. Гриць уже перенісся. Коли гриці виїхати сум і повага. Посхилялися старі газди всі, Що гриця знали посхлялися в смутку і мовчки ждали. Умлюває в хаті білолиця настка, молодиці плачуть, товариші хлопці походжують, утираючи сльози, а матері, перешіптуючись, хрестяться і моляться. Перед хатою лише ще скінчилося. Тяжка, гірка сцена. Циганка Мавра в нечуваній розпуці кидалася вовчицею на старого батька. Він її сина заводила, від неї забрав, підкинув багачам, щоб зазнав ліпшої долі, як циганська. І ось яка доля постигла його у багатстві. І ніхто не бачив досі такого ридання, такого поведення, як у бідної циганки. Кидалася лицем до землі, роздирала на собі одіж, знімала руки розпучливої мольбою до гори, а все промовляла. Співаючи, ридаючи, згідно, розпочала Аж доки не ув'яла. Старий Андренаті зразу боронився, а відтак умовк. І сунувшися з свого старечого тіла на свіжий братський костур, він мовчав. Сам не замітив, як остаточно. По голосінні зболілої доньки заслухався у жалюбну гру трембіти, що неслась в горої недалеко хати. Вона йому нагадала своїм смутком щось давно минуле. Давно-давненько, дуже давно. Вона також так смутком вигравала, пригадав він собі. Він тоді стояв рано зі сходом сонця високо на горі сього села і держав білого внука на руках. Держачи отак, глядів в сивій рамнішній млі дитині за долю. Імла не здіймалася. Не бачив він тоді через імлу сонця, але воно було. У його внука була доля, Ждали лиш на нього як те раннє сонце займлою. Чому не осягнув її? Між присутніми в хаті і Іваниха Дубиха дожидає Тетяни. Може, хоч тут вона з'явиться. В дом її ніде не було. І ніхто її не бачив, ходить і ходить лісами, людей уникає. Прибувши сюди, Іваниха дубиха заніміла, ніхто від неї слова не почує, мов забула говорити, лиш від часу до часу засуває держачі рукою біле волосся назад під чорну свою хустку жде. Мене ж діждеться